Тепер Марко зібрав сотню козаків і пішов шукати палату Паші. Визволені невольники показували дорогу. По дорозі один невольник знову пригадав Шмайлові, що треба було Пашу пощадити, бо він був добрий чоловік. А хіба ж я Пашу вбив? Егеш, це той високий турок, якому ти відрубав голову. Для нього так краще, бо коли б уцілів, та султан послав би йому шовка і шнурочок за те, що варну запропастив. «А це на що, от дурний. У турецькій неволі побував, – каже другий невольник, – і не знаєш, що кому падишах шовка і шнурок пішли, та мусить сам на ньому повіситись. Прийшли під величаву палату при затишній вулиці. Це була поверхова мурована будівля. Криша була вкрита зеленим черепом, – Усі вікна від вулиці були позабивані густою залізною решиткою. Туди вели від вулиці одні грубі ковані двері. По обох боках будівлі стояв високий мур, за яким видно було високі розкішні зелені кипариси, дуби, тополі та й таке, що не знати, як воно називається. Це був огород, призначений для гарему Паші. Як ж майло прийшов то кілька козаків розбивали двері сокирами і келепами. Двері не подавались, хотіли дістатися вікном, ставили один другому на плечі, та лише котрий підвівся, то до нього крізь вікно стріляли. Кілька козаків полягло, Жмайло крикнув, «Під мур, бо усіх вистріляють, давай сюди драбини!» Принесли драбини, козацтво за той час ховалося під мурами, і стріли замовкли. Аж принесли кілька мотузяних драбин і закинули на мур огорода. Марко поліз перший, за ним полізли другий і позіскакували на землю. У тім огороді було гарно, мов у раю. Все, що орієнтальна фантазія могла видумати, усі вимріяні розкоші були тут. Грубі кипариси, високі дуби росли вгору, розставляючи свої гілки на усі сторони. На землі повно стежок рівнесеньких, чистеньких, мов тік витолочених. Травинки з рівностриженою травою, а далі квітники з заморськими квітами, що розносили сюди свої пахощі. Посередині стояла криниця з водограєм. Тонкою цівкою стріляла у воздух вода з легеньким шумом, вгорі розбивалася надрібненькі краплини, котрі, граючи з сонцем, спадали в широкий басейн з чорного мармуру. Від цього над Криницею стояла чарівна радуга. У басейні плавали, переганяючись, дрібні кольорові рибки за мушками і хробачками, які тут накидала служба для них на поживу. З того басейну відпливала чистенька вода кав'яним рівчиком у другий більший басейн. Звідси вода пливла на невеличкий водопад. Під ним стояло невеличке млинське колесо, котре оберталося і порушало різними гарними фігурами. Два трачі різали пилою дерево. Один стояв на горі, другий внизу. Вони безпинно рушались. Далі якийсь невольник молов з жорнами – Тут знову бородатий жит ітався над книжкою, а в куті баба робила масло. Такої чудосії було тут більше, а все рушалось, мов живе. Виладив це якийсь невольник-італієць на втіху його світлості паши, а його світлість казав це поставити в цім садку на втіху своїм жінкам гарему». По боках стежок і під киперисами стояли низенькі лавочки, вистелені килимами і подушками. Та не було часу роздивляти посаду, бо за Жмайлом щораз більше козаків перелазило. З цього боку не виходило з палати ні одне вікно, і ніхто не бачив, що тут робиться. Жмайло рушив до палати на задній вихід. Тут стояв чорний, мов чорт, євнух і заступив йому дорогу. Жмайло його відтрутив, а він, блискаючи чи люто очима, що аж білки йому наверх повилазили, добув ножа і кинувся на жмайла. Козаки зарубали його шаблями. «Хлопці, всередину, і вибити всіх!» Козаки вперлися в сіни і розбігалися по кімнатах. Одні добивали євнухів, що на них стріляли з вікон, другі відчинили двері від вулиці і туди війшли козаки, що на вулиці під муром ховалися». Козаки пішли східцями на гору, де в однім крилі поміщений був гарем. Палатна сторожа, дізнавшись, що в городі скоїлося, позаганяли всіх жінок в одну кімнату, зачинили двері і стали до оборони. Тут було кілька євнухів, які кинулись з ножами на козаків. Їх вибили вмить. Прийшов сюди і жмайло. Він забрав убитого євнуха колісце з ключами і став відчиняти двері. В першій кімнаті сиділи старі паби, погані, мов відьми. Це були невольниці, що послугували гаремовим жінкам. Вони стали верещати і попадали на вид козаків лицем до землі. Одна заступила жмайлові дорогу і, зложивши на грудях руки, виговорювала своїм беззубим ротом якісь слова, чого він не розумів. Шмайло відсунув її набік і пішов у дальші двері. Тут побачив таке, що йому голова закружляла. Було тут яких двадцять напрочуд гарних молодих жінок. Вони були одягнені у шовки і адамашки з золотими прикрасами на голові і шиї, діадемами з жемчугів у волоссі. Одна краща від другої. Всі були одягнені в широкі штани та обуті гаптовані золотом черевики. Шмайло стояв на порозі з окривавленим шаблею і не знав, що йому робити, бо жінки підносили зразу великий писк, а відтак притихли. Козаки, пхаючись сюди, потрутили його всередину. Тоді жінки стали заслонювати собі лице долонями, густинами, котра що мала. Шмайло отямився, що йому з цим кагалом робити. «Гей, кажіть, молодиці, котра з вас хрещена!» З гурту вийшли три гарні дівчини, а одна заговорила по-українськи. «Ми християнські невольниці, ми дві з України, а це ляшка, визвольте нас, а ці другі. Тим дайте спокій, вони раді, що у гарем попали, коли звідси підуть, то собі пошукають іншого пана». «Так нічого нам гаятись». «Одягайте смірцій, у що попало, і ходіть за нами. Хлопці, забирайте ці всі килими, це нам також придасться. Забирайте все, що можна взяти. Цю палату треба добре випатросити, бо її пан і так не жиє. Тепер стали козаки виносити цілими оберемками усяке добро з палати. Все понесли на байдаки». Запалав увесь город. Від моря побачили дві ракети. З саму пору ми упорались. Сурмачі сурмили збір. Козацтво збиралось, познімали мотузені драбини з муру і забрали на байдаки. Над рікою застав жмайло гурток обідраних невольників, яких купили собі турки на базарі. Щоб їх забрали з собою. «Не говоріть багато, лише сідайте на байдаки, бо нам пильно». Ми по це сюди і прийшли, щоб християн визволяти. Настала на березі велика метушня. Усі пхалися, щоб швидше відплисти. Відплили всі байдаки на море. Шмайло плив на Послідньому, поплили до Сагайдачного. «Чи всі вже тут?» – питає Сагайдачний. «Я відчалив Послідній. Пливем на море, а там спочинемо по тяжкій праці». Вдарили веслами і відплили геть на море, де всі байдаки зі здобутими галерами зібрались скупу. Лише сторожні човни поставили довкруги подальше. Звід вже і варни не було видно. Козаки дуже раді були, що похід так гарно повівся. Варна довго попам'ятає таку гастину. Загайдачний пересівся на одну з галер, і там застромили отаманський прапор. За ним повели Ібрагіма, і три християнські невольниці. Вони понадягали на себе кереї і подобали на монахинь. На Напал й сагайдачний на якійсь бочці і приклав потурнака. «Хто ти? Я потурнак Ібрагім. З якого ти роду, свідкіля, і як тебе по-християнськи звали? Я з України, але мого роду і імені не скажу. Чому? Бо я з славного козацького роду і не хочу його каляти» тим страшним поганим п'ятном, яке до мене приплило через те, що я потурачився. Хай мене моя рідня згадує, що я загинув, поліг, хай і плачуть за мною, легше їм буде вмирати з молитвою за мою душу. Чи мали би довідатись, що я поганець, урод, якого ні земля, ні вода не повинна прийняти? Ця відповідь усіх дуже зацікавила. Сагидачний собі подумав, не такий він поганець, коли шанує свій рід і ймення. Що тебе спонукало, що ти поторчився? Атаман, батьку, крикнув несамовитим голосом потурнак і впав навколішки. По козацькому звичаю у морських походах, коли грозить небезпека загибелі, коли настане скрутна година, тоді отаман каже Сподівайтесь, товариші, Господу Богу і мені. «Отаманові Кошовому з усіх своїх гріхів. Я не маю права покликатись на козацький звичай, бо я відстав від козацтва, і я недостойний козаком себе називати. Ще й те, що нам зараз небезпека не грозить. Та я тебе благаю, отамане, вислухай моєї сповіді». «Я знаю, яка кара мене жде, яка вона не буде, я її прийму і спокутую без роботу, Але зглянься на мене окаянно, дозволь, вислухай, ачей же мені хоч трохи на душі полегшає. Я не смію вимовити Божого імення, такий я грішник». Він просив таким голосом, як мала провинившися дитина просить прощення у матері. «Говори, я слухаю». «Я потурчився не для користі для себе. Коли б я був мав користь на думці, то я при моїй освіті і проворності був би високо пішов між турками. А я вдоволив себе тим, що мене поставили звичайним наглядачем, посіпакою і катом над невольниками. Я зробив це, налякавшись невольниче життя, тих кар, того знущання над християнськими невольниками». Вони наді мною знущались тим більше, що пізнали в мені кращу людину і хотіли мене для себе приєднати. Ще як я побував у Синопі, приходило мені на думку покласти на себе руки і зробити моїм терпінням край. Та я цього не зробив, надіючись, що моя доля може поправитися. Тоді мене повезли в царгород і замкнули у чорну вежу. От тут було пекло, я не видержав. Я заласився у старшини, відцурався хреста і признав магомета моїм пророком. Мене заставили турки плювати на хрест, і я, окаянний, це зробив. Ібрагім став себе бити кулаками в груди, по голові дряпав нігтями своє лице, відтак, мов божевільний, впав на землю, попав в судороги і ридав не своїм голосом, що всіх аж дрожем проймало. Тривало так довгий час, поки успокоївся і говорив далі. «Ти отамо не читав в книгах. Знаєш, що там про пекло написано? То неправда. Нема там ні огня, ні смоли, ні сірки. Там є те, що тої хвилі в моїй душі діялось. Страшніше пекло не можна собі з'ясувати, як грижа нечистої совісті, почування за собою – велика гріха. Мені пекло в душі і день, і вночі». Мене совість так страшно мучила, що добрий чоловік з чистою совістю не пойме, не зрозуміє того. І так воно буває в окаянних, проклятих вічно і вічно, та ще з тою певністю, що ніколи тому кінця не буде і ніколи не побачить лиця Божого. Ось так виглядає пекло, котре до нині в моїй душі горить». Мене поставили наглядачем над бідними християнськими невольниками, тими самими, що я з ними недавно терпів, з котрими ділив їхню долю. Тепер я був в болоті, а вони чисті. Я їм завидував, і це мене злило і дратувало, чому вони не такі самі, як і я. Я хотів їхню долю з моєї зрівняти і потягнути їх у те саме багно, в якому я калявся». Так робить упавший ангел, і другого на гріх наводить, щоб кожен був таким самим чортом, як і він. Тому-то я вигадував для моїх колишніх братів різні муки і шукав забуття, насолодить для себе в їхніх муках і стонах. Та мене це ще більше злило, що вони до християнського Бога молились, а мені цього не було вільно, і я їх хотів змусити, щоб цього не робили». Я став для них страшним катом. На спомінь мого імення вони дрежали. Мене брала розпука, що я цього доконати не можу. І я бісився. Бачите перед собою Юду Іскаріота і Каїна в однім тілі. Я продав Христа і убив брата. Для мене не може бути пощади. Та дозвольте, козаки що я сам собі смерть виберу. Пустіть мене між цих невольників, яких ви нині визволили. Вони, певне, розірвуть мене на куски і покидають в море. Козаки, слухаючи тої сповіді, хрестилися. На них напав жах на спогад цих мук, якими ця людина мучилася. Та перед смертю одно діло добре зробив, що поміг вам, козакам, перетрясти всі турецькі скритки, забрати золото, срібло, зброю, освободити мучених поляха невольників. Мені здається, що від цього мені трохи на душі полегшало, бо я таким побитом на турках помстився, що мене в таке болото загнали. Недовго вже мого життя, я пропащий, окаянний, але я хочу вам ще одне добро зробити. Хотів би я вас хитро перевести по очаків, це буде нелегка для вас справа, бо ваші судна навантажені здобичаю. Як вважаєте, якби я вам міг придатися, то пощадіть мене до тої хвилі, коли будете безпечні. Я знаю всі турецькі звичаї, яких ви не знаєте. А коли мене ощадити тепер, то буду мати дві потіхи, що знову помщуся на турках, та що моє ледаче тіло з'їдять хробаки на рідній Україні. Сагайдачний Подумав хвилю і каже, «Гаразд, волимо твою волю. А може ти нам так прислужишся, що козацтво тобі простить? Побачимо, ти в розпуку не задавайся. Бог милосердний, а його милосердя більше, ніж всі гріхи світа. Бог був би помилував і Юду, коли б він був не покінчив сам з собою. Ти вмий собі лице і перевдягнись з того лахміття. Давайте йому яку одежу». Лише не козацько, бо я недостойний її носити. В тій хвилі надплив осторожний човен, а з нього гукав козак, приклавши долоні до рота. «Отамане, з полудня які судна показуються!» Усі поглянули в той бік, прикриваючи долоною від сонця. На це схопився з землі потурнак, і, мав кіт, поліз на щоглу галери, звідсіля роздивлявся по полудневім обрію. Відтак, Відсунувся на поміст і каже, двадцять турецьких кораблів пливе на нас від полудня. Це турецький флот з Бургаса. Певно, якесь судно зварне перекралося через вашу лінію і повідомило бургасі, що у варні робиться. Вам треба зараз втікати, бо з погруженими добичею суднами не устоїтесь. Сагайдачний крикнув судна з гарматами в останню лаву, але всередину і прямо додому. Моя думка інша, отамане, додому не допливете, вас здогонять і розіб'ють. Їм на підмогу надпливуть судна з Хаджибея, а Очаківські заступлять вам дорогу. Тоді всі пропадете, і шкода вашої праці і такої добичі. Вам треба ховатися у лиман Дністра, там туди великі турецькі судна не запливуть, а там побачимо, що треба нам далі робити. Хіба ж і наші галери у лиман не запливуть? Ці запливуть, лише треба з них набору здіймити. Так порада подобалася всім. Сагідачний, приклавши руки до рота, закликав. «У Дністровий лиман! Невольників перебрати з галер на байдаки!» Поки це було переведено, ворожий флот став чим наближатися. Потурнак Ібрагім поліз знову на щоглу. «Це воєнні турецькі судна з гарматою!» Видно турецьку коругу з півмісяцем. Нам треба втікати з сили. Старшина пізнала, що по Турнак справді освічена і з морем ознайомлена людина, котра тепер може їм стати у пригоді. Сагайдачний у морських погодах був новиком, а тут така велика відповідальність на ньому прийдеться не лише життя втеряти, але й козацьку славу. Шкода стільки праці, стільки зусиль, такої гарної побіди, турецький флот непремінно йде на те, щоб це все йому видерти в такий мент, коли почував себе безпечним побідником. Він задрижав, тепер Потурнак видався йому одинокою людиною, яка його з цієї топелі може вирятувати. Яке щастя, ще не дав його вбити. Він каже до Потурнака. «Ти, небоже, як бачу, не неабихто, поможи нам своєю радою, а Бог тобі простить, і козацтво прийме знову поміж себе. Про це вже я подбаю». Поторнака Турнака, начеб інша душа вступила. Перший раз почув полегшу. Вже від цієї сповіді перед козацтвом блиснула в його душі надія, що, може, він ще спокутує свій гріх. Він осмілився спитати сагайдачного. Правда, отамане, що ти ще не бував в морських походах. Звідкіля це знаєш? По твоїй ході так моряки на помості не ходять, тобі все здається, що впадеш. Чи так? Ні, де правди, діти. Коли я бачив тебе, пане отамане, при роботі, то я зараз пізнав, чого ти вартий. Так хитро здобути Варнинський замок, то не хто будь може. На суші ти показав себе неабияким ватажком. Але що інше робити, як земля під ногами, а інше, коли ми містимось на байдаку і пливем по воді. Я море знаю добре, бо перепливав його повздовж і в поперек із козаками, і з турками. Тому я дуже радий з того, що можу тобі, мій спасителю, тепер стати в пригоді. Бачиш, що я перший раз по довгій-передовгій душевній муці зрадів. У мене вступила надія не на врятування мого життя, що ти мені пообіцяв, але на те, що зможу щось доброго перед смертю для козацтва зробити. Ібрагім став знову плакати і бити себе в груди. Та ти мене, небоже, переоцінюєш. Тобі треба знати, що не я сюди військо привів, Мали ми славного опитна отамана, він поліг під варною лицарською смертю. Я був обозним, і на мене перейшло отаманство, але дуже боюся, що тому не дам ради і що все козацтво і здобич, і слава наша потоне в морі. Не турбуйся, та мене, все буде гаразд. Коли ми лише успіємо у лиман перебратись, поки нас турки догонять, тоді ми діло виграли. У Дністровьому лимані лежить гарний ястрівець, не менше малої хортиці. Там є багато і звіра, і риби, і дерева. Нам прийдеться стільки народу виживити. Самих невольників буде кілька тисяч, а все хоче їсти. У нас хіба сухарі, каша та в'ялене м'ясо. Будемо ловити рибу, полювати звіра. Як клопочу собі голову, як нам з такою здобиччю перебратися на Січ через татарські степи через стільки рік? Ні, ми перепливемо водою аж під саму Січ. У тому вже моя голова». А після поглянув Ібрагім на південь і каже, «Чортові сини поспішають, що прийдеться їх гарматою здержувати». Поглянув у цей бік і сагайдачний. Тепер можна було вже і людей на палубі побачити. Ібрагім дивився по небу і похитав головою. «Ще одного ворога матимемо», – каже. «А це що?» «Буря буде, і то вже незадовго. Подивись на небо, а ці маленькі хмарки, що поперед сонця шниряють. Дивись, як море не покоїться, як знімаються хвилі. Це признаки недалекої бурі». Наше море дуже химерне, і коли розгуляється, то все блискавко й піде шкереберть. Сайдачний дивився на небо. Зразу пливло кілька облачків по небу білих, мов, лебеді. Вони прислонювали на хвилю сонце собою, а зараз тоді подував від полудня вітер, що роздував вітрила і гнав бистро байдаки вперед. Ті облачки стали густішати і темніли, а тоді вітер зіймався ще раз сильніший, а далі ті облачки стали... Збиватись у хмару, а тоді вже й вітер не вгавав. Хвилі здіймалися ще раз вище, і байдаками стало підносити вгору. Вітер байдаки повертає, завважив Сагайдачний. Ні, цього не буде. Вітер віє байдакам по тилицю, а в той бік байдак не вивернеться, хіба його водою залє, але байдаки обшиті камешем, то не потонуть. Наступили звідки густі синяві хмари. Вони спускалися ще раз нижче, наче б на хвилях плести захотіли. Хвилі йшли ще раз вище, підносили на своїх піної вкритих білих ривах байдаки і галери високо вгору, а потім скидали в безодню. А після стали хвилі заливати водою байдаки». Сагайдачний хитався, трохи не впав, його піддержав потурнак. Сагайдачний пустився порачкувати до щегли, та потурнак його не пустив. «Сідай тут, а там мене, біля мене, на помості, та держись, обіруть цього колісця, а то вода тебе у море змиє». В цій хвилі загоркотіла у хмарі і вдарив грім, що приглушив усе. Затим йшли другі, начеб з великих гармат стріляв. Один вдарив у щоглу галери і розколов її. Тепер пізнався гідачний, чому воно під бурю небезпечно під щоглою стояти. Тепер настало щось таке страшне, що аж кров у жилах застигала. Завив, заривів страшний вихор і розкидав суднами, мов горіхами, лушпинами. На світі цілком потемніло, і Брагім кричав, щоб усі сходили під поміст. Тягнув туди і сайдачна, та він не пішов. Не ялась отаману відкриватись, я мушу тут остатись, а ти, коли хочеш, то йди. Осталися обидва на помості, держачись з усієї сили калісця. Вода кілька разів їх заливала, виття в вихру заглушила удари громів, що безпинно били інколи кілька відразу. Кожний мусив дбати за себе, бо приказів не можна було давати, коли ніхто не чув свого слова» тим більше не можна було приказу виконати, бо ніхто його не чув. «Не журися там, не кричав йому в ухо Ібрагім. Ми пливемо добре, цей вихор пожене нас прямо в лиман. Може, якраз ця буря стане нам пригоді, щоб уйти від турецької неволі». Байдаки і галери гнали стрілою у Дністровий лиман. Де були тоді турецькі кораблі, ніхто не відгадав. Тривало так довший час, а буря не вгавала, на морі завелось пекло, зайдачному зацепеніли руки, котрими держався колісця. З вихру прочувались йому якісь людські голоси, то знову звірячий рев, та, незважаючи на ті страхіття, йому не сходило з ума, що з суднами сталося, і тим дуже турбувався. Він промок до сорочки, його кинуло в дрож, мов в лихорадці. Ставалося йому, що то якийсь страшний сон. По тяжкій праці, невиспаній ночі, він попав у паморуку, який спів сон, що хвилями забувався, що з ним робиться. Потурнак, держачися колісця, держав зубами сайдачно за рукав, коли йому надто рука закостеніла. Ніхто не вгадав, як довго плели, поки стали вихора меншати. Галера менше хиталася, хоч дощ ляв, мов з бочки. Ібрагім каже Мені здається, що ми вже в лимані. Чую менше хвилювання, хоч буря ще гуляє. Згодом став і вітер меншати, і на світі трохи прояснилося. Так воно й буде, говорив Потурнак. Ми вже, певно, не на морі. Коли буря стисеться, треба давати знак байдакам, щоб збирались до нас, хто уцілів. Я найбільше боявся, щоб так часом одна галера не вдарила у другу, тоді би обидві пішли на дно. Держись цупко колісця, а я піду під палубу галери та, може, знайду яку ракету». Ідучи в чотири боки, так, як моряки ходити знають, по мокрім Ковськім помості, зайшов Ібрагім до перелазу і поліз туди всередину. Там молились козаки та гребці, яким не було тепер жодної роботи, а Антошка ривів за паном і рвався наверх. Другі його не могли вдержати. Отаман приказав поглядати за ракетою «давайте мені мірило і льотку». «Мені здається, що ми вже в лимані. Давайте мені ще яке кресело, щоб ракету підпалити». Галера стояла на місці і дуже хиталась. Тривало довго, поки знайшли ракети. Під палубою було темно, мов у льоху. Ібрагім поліз з тим нагору, роздивився на сектанті, помірив голубінь. Тепер повиходили й другі. Ібрагім приказав усе іменем отамана, сайдачний за деревів, і не міг з місця рушитися. Його підвели під руки і завели під поміст. Там його треба було переодягти в сухе. Ібрагім закинув якір, бо дністрова вода пхала галеру взад до моря. Тепер запалено ракету. Вона стрілила високо вгору, полишаючи за собою огняний слід. Тим, що плели в байдаках, прийшлося тяжче переживати страшну бурю. Морські хвилі кидали байдаками, мов лушпинкою, на всі сторони. Хвиля води позаливала судна. Люди стояли у воді, мусили держатись цубко борту, щоб їх вода не змила у море. Про веслування не могло бути мови. Лише деколи керманич справляв кермо так, щоб судно не стало до хвилі боком. Кілька суден розбилося через те, що одно ударило друге. Люди плели по воді, держачись плаваючих дощок, поки не потонули. Нікому було потопаючих рятувати. Кілька суден кинула вода на галеру, і вони теж порозбивалися зовсім. Щасливим вважав себе той, кому поталанило добитись цілим судном у лиман. Побачивши ракету на отаманській галері, усі охнули з радості і стали хреститися та дякувати Богу за врятування з цього пекла від неминучої смерті. Судна, наповнені покрай водою, плели з натугою в те місце, де вискочила ракета. Люди стали вичерпувати воду з байдаків, чим попало. На світі ставало ще раз ясніше, хоч сонце давно зайшло. Від моря доходило годіння б'ючих хвиль, інколи хвиля порушувала воду, аж у лимані, і від цього судна колихались. Сагайдачний вийшов на палубу галери і приказав плести далі, горі водою. Козаки черпали далі воду і робили веслами, пливучи проти води. Порушались черепашним кроком цілу ніч. Судна були тяжкі і неповороткі, бо годі було усю воду з них вичерпати. Вже стало світати, як добрались до острова, про який говорив Патурнак. Острів забуванів здалека, і козаки добували останніх сил, щоб до нього добратися. На острові цілком пустім, щойно пробудилось життя, защебетали птиці, заколихались високі дерева, судна причалили до острова, і козаки стали виходити на берег – Кожний стрясував в себе воду, а далі пороздягались догола і пішли з сокирами в ліс за паливом та стали волокти до берега сухі зломи та галузя. На березі запалали ясні огниська, повиносили суден казани, порозвісували на триніжках над огнем і стали варити кашу. Пожива була захована в бочках і тому вона не замокла. Тепер стали викручувати одежу з води і сушили біля вогню. Знайшовся на байдаках великий волок. Його затягли у воду і набрали стільки риби, що ледве притягли до берега. Козаки йшли у воду з ножами і келепами, щоб побити пійману рибу. Піймали тут самів і осетрів, і багато дрібнішої риби. Витягнули кілька човнів на берег, обернули горі дном і над цим справляли рибу, мов на столі, рубали на куски і кидали у казани. За той час походжав Сагайдачний по острову і промишляв, як би тут переждати час, поки буде можна відплести додому. При ньому держався Антошка і Патурнак, котрий все ще боявся, щоб на нього не кинулись бранці, бо вони все ще дивились на нього бісом. Сагайдачний приказав Жмайлові почислити втрату, оглянути байдаки і поправити, що треба, оглянути муніцію і зброю. Він наставив Марка обозним. Люди увихалися, мов мурашки, хоч були голодні і знеможені. Щойно, як кухарі зварили їжу, як повиймали з байдаків кориця і всипали вареної страви, тоді в кожного душа вступила». По обіді поклались на траві відпочити, а після, як просушилася одежа, і поодягалися. Тоді розпочалось стукатіння колонаправи байдаків. Сайдачний послав жмайла з кількома човнами розглянути край моря. Треба було незамітно підглянути, де ділись турецькі судна, чи сторожать лиману, чи, може, пропали в час бурі. Шмайло плив, криючись у прибережних очеретах, аж на кінці лиману помітив турецькі галери. Козацькі човни ховалися в очеретах і підпливали далі плесами, які тут були. Тут побачили, як з одного великого турецького корабля спущено на воду човен, в який залізло двоє гребців і двоє турків. Вони поплили горі водою. «Ми цих гарненько захопимо, а вони нам вже все скажуть». Турки минули козаків і плили далі. Тепер за ними стали козаки підкрадатися, все ще ховаючись поміж трощею, як вже підпливли моря, шматок дороги. Шмайло каже, «Чого нам тепер їх соромитися? Ми їм тепер заступимо дорогу і на Аркан!» Козацькі човни виплили на чисту воду і подалися турецьким суднам, поспішаючи, щоб його догнати. Турки думали зразу, що це турецьке судно – Лише як наблизилися, пізнали помилку. Вони завернули свій байдак, думаючи втекти. З турецька човна показалась два дула рушниць, та в тій хвилі один весляр підняв весло і вдарив турка по голові, а другого штовхнув веслом в груди так, що він впав через борт у воду і враз з рушницею. Веслярі стали кликати до козаків. Ану, ти, брати, до нас! Ми турецькі невольники. Змайло кликав до них. Витягніть цього з води, щоб не втопився, нам язика треба добути. А турок, що впав у воду, вхопився руками за човен і хотів його вивернути. Гребці не давались, поки надпли до них козаки, піймали турка за шиворот і витягли до себе. Він був мокрий і дуже задихався, ледве дух переводив. Ви пливіть за нами, каже жмайло, а коли б той очуняв, то привезіть його живого теж. «Що привезли?» – питають козаки, як Жмайло приплив до острова. «Гостинця від султана!» Зв'язаного турка повели перед Сагайдачного. Затомача став Ібрагім, він став його розпитувати. А турок ні словечка, стоїть і дивиться з погордою і страшною лютістю на козаків. Треба його було припекти. Сайдачний обіцяв йому, що коли скаже правду, то його помилують. І турок послухався та розказав таке. Проварненський погром донесло одне судно, якому поталанило втекти з пристані до Бургаса. Паша вирядав зараз погоню з 20 воєнних кораблів, котрі в пристані були під рукою. Турки думали, що ще застануть козаків у Варні, але приплили запізно і пустилися здоганяти. І було б певно здогнали, бо поставили по дві пари веслярів до одного весла, що гребли на переміну. Та їм перебила буря. Чотири кораблі потонуло, а ще шістнадцять, і ті розставились при кінці лиману так, що нікуди козакам перекрастися. На кораблях є гармати. Кораблі стоять на якорях боком з налаштованими гарматами. А щоб пливуча з ріки вода не пообривала якорі, то поприпинано їх з боку ще й від ріки. Вони там можуть стояти хоч би місяць, бо харчів у них доволі. Паша, висилаючи флот на козаків, загрозив ватажкові, що коли б козаків не розбив і не знищив усе військо, то немає чого вертатися, бо жде його неминуча смерть. За підмогою послав ватажок до Хаджибея і до Очакова, і ні одна козацька голова звідси не втече. Сагайдачний став тепер перед важким питанням, що йому далі робити, щоб звідсиля видістатися. До цієї пори зробив добре, що Потурнака усьому слухався. Коли б не сховалися в лиман, то до сьогодні турки були б їх розтращили. Тепер хіба знову Потурнака рада питати? Ні, треба через Путню самому видумати. Годі все робити чужою головою, а потім зібрати признання за те, що другі зробили, і стати малюваним атаманом. Отож, перша річ – виплисти на море і або перехитрити турків, або таки в одвертім бою їх поконати, і то раніше, чим наспіє їм підмога з Харчибея. Одній половині війська сказав спочивати, другій частині приказав рубати в лісі великі дерева, пообчмихвати гіллячки і на мотузах пускати на воду. Застукали в лісі сокири і повалилися столітні велети. Ставалося, що цього лісу не ткнула ще сокира, як довго він є. Багато лежало зломив і гнило на місці. То був праліз. Частини мінялись. Уставляли на галерах найтяжці гармати, котрі забрано з варни. Усюди сам Сайдачний доглядав роботи. Козаки підганяли до роботи одній, других. Сайдачний пішов на часок на свою отаманську галеру припочити, як почув на галерії в Комірчині стони. Він устав і пішов на те місце та слухав. Стони повторялися. Він хотів відчинити дверцята, та вони були замкнені, і ключа не було. Шарпнув з цілої сили і виважив двері. Там лежали всі три турецькі бранки, майже неживі. Про них цілком забули, замкнули двері на ключ. Вони були налякані, голодні, що ледве дихали. «Що з вами, діти?» «Ми не знаємо», – говорила одна слабким слабим голосом. Даремно ми кричали і плакали. Ніхто до нас не приходив. Зараз буде все, та виходьте з цього льоху на палубу. Сагідачний приказав Антошкові принести їм їсти. Гарну вони свободу здобули. Голод був би їх зморив. Та годі серед такої метушні можна було про три красавиці забути». Зайдачний заповів, що перед досвітом рушають в дорогу. Запорядив отаманам от таке. У першій лаві йдуть галери з великими гарматами і більші козацькі судна. Кожна галера і більше судна держатиме на мотузах по кілька зрубаних велетів, наче гончих собак на припоні. Їх пустити на воду передом. На даний знак треба випустити з рук первена відв'язуючи або відрубуючи мотузи. Тоді треба галери і судна веслами здержати на місцях, чекаючи знову знаку. Усі прикази переходили від судна до судна. В другій лаві стояли менші судна з гаками і мотузяними драбинами, котрі мали поспадати на турецькі галери, загачувати і здобувати. «Як же рушили з місця?» – говорив потурнак до Сайдачна – «Ти там гарно б думав діло. Коли все виконається, як слід і добре розмежиться час, то турків чорти візьмуть». Усі заважили, що на Дністрі прибуло води. Вона була жовта і каламутна. Десь в величині великі дощі впали. Сайдачний знав добре свою ріку. Тепер при першому світі побачили на обрії турецькі кораблі. «Все так було, як говорив турок. Вони стояли боком один за другим». Майже цілий лиман загородили. Турки завважили козаків теж. На палубах заметушились люди і накликали себе. Коли зблизилися на віддаль стрілу з гармати, судна задерцялися і попускали бервена. Наче гончі собаки, коли їх попускаєш з препону, рушили велити наперед прямо, мов би їх з лука вистрілив. Вода була така рвучка, що треба було з цілої сили робити веслами, щоб судна спинити. Сайдачний не відводив ока від турецьких суден. Цікавий, як поведеться його штука. Вода несла Бервена з великим розгоном. Турки цього не помітили, бо жовта каламутна вода закривала все. Аж вдарила з великою силою турецькі кораблі, ломлячи боки. Вони задрежали і обертались, крутились, зразу придержувані якорями. Деякі, діставши діру в боці, набирали води і стали отопати». Тоді підніс отаман булаву крикнув «Рушай!». Піднеслись вгору весла, і байдаки рушили вперед. Пали! заревли гармати, і важкі залізні кулі попали в бажану ціль. І знову поцілені кораблі стали набирати води. Між турками настала метушня. Кілька кораблів пішло на дно. По воді плавали люди, чіпляючись, чого попало. «Рушай!» – гукнув сагайдачний. Друга лава суден поплила бистро наперед та стала окружати великі турецькі кораблі. Зачалась козацька робота. Підносилися вгору гаки, хурчали в повітрі мотузяні драбини. Козацтво дерлось по них на палуби, наставав великий крик і рукопашня. Турецькі кораблі, ті, що уціліли, не могли з місця рушитись, бо не було часу стягнути вгору якорів. Особливо завзятими показались визволені бранці. Вони не прощали нікому, а різали усіх в пень. Не минуло години, а козаки здобули всі ті судна, які не потонули. Усе перерізали, що не осталось живої турецької душі. Невольники сиділи приковані ланцюгами при веслах. Їм зараз порозбивали кайдани. І весь час того бою Сайдачний стояв на своїй галерії під малиновим прапором і видавав прикази. Козаки славно побідили. До нього підступив Ібрагім. Не дай отамани здобутих кораблів нищити. Вони будуть потрібні під очаковим. Нам знову прибуло турецьких бранців, а на наших суднах вже і місця не буде. Гребці остануться на своїх місцях. Не дайте теж кидати у воду побитих турків за дежею. Вона нам теж пригодиться. На кораблях поставити наших людей. Всі вони хай зараз перевдягнуться за турків». Для мене прикажи принести з Варненської добичі турецького одежу та не абияку, а знатну. Я тепер мушу стати важною особою, щоб очаківському паші туману пустити. Сайдач не зрозумів тепер, куди потурнак мірить. Відразу на турецьких кораблях і галерах зароїлось від перевдягнених по кораблях. Козаків. На щоглах замаяли турецькі прапори з півмісяцем. Ібрагім перевдявся на знатно турецького генерала. Сагідачний зразу його не пізнав. «Тепер, отамане, я буду ваташкувати над турецькими суднами. Очаків ми немо хитрощими, бо коли б прийшлося битися, то з тою тяжкою здобичю не дамо ради». Тобі треба також перевдягтись або дай на голову взяти турецьку чалму. З твоєю бородою то подобатимеш на турка, як ніхто. «А там, а не, гукали козаки, якась флотилія пливе від півночі, то із Хаджибея пливуть на підмогу, говорить Ібрагім. Ну, нічого, хай прийдуть, а ми околимо їх і візьмемо. Видно, що нам таланить, господь нам помагає. Ібрагім замовчав на слові і вдарив себе в губи. Такі Нові турецькі сили зміркували відразу, що прийшли запізно. Коли б не те, то не браталися б козацькі судна з турецькими кораблями. Тут вже по всьому. Закий Сагалідачний видав приказ, щоб козацькі судна ховалися кораблі, флот завернув зараз додому. «Скода», – каже Потурнак, та непорядно нам ганятися за ними, ми попливемо своєю дорогою. Між козаками було дуже весело, вони раділи з такої великої побіди. Старі досвідні січовики говорили, що такого вдатно морського походу ще січ не запам'ятала. Уся слава була засагайдачним. Козаки вихваляли, що його слідуючим разом кашовим виберуть, а тоді козацтво стане славним і зможе з ляхами помірятись». Вже сонце заходило, як приплели під Очаків, козацькі судна остались геть позаду. Забуті кораблі і галери заступили їх перед турецьким оком. Вони вплинули всі до пристані Очакові і загородили собою виїзд звідсіля. Ібрагім зліз з корабля і, взявши з собою кілька бранців, що вміли по-турецькому говорити, приказав завести себе до Очаківської паші. Ібрагім поводився так достойно, що всі вважали його за якогось великого царгородського, старшого і низького йому кланялися. Очаківський паша вийшов до нього на зустріч. Йому донесли, що приплила до Очакова знатніша турецька флотилія. Він дуже налякався, аж дрежав. Він дістав був приказ виплинити з очаківським на допомогу проти козаків під Дністровий лиман, а він цього не зробив. Цей знатний турок може його зараз за це ув'язнити і до цар городе повезти. Та якось воно буде. Цього пана придобрить якимсь добрим словом і бакшишем. Але хто його зна? Треба брати за діло хитро. Стрінувши їх перед конаком, він вклонився першій Ібрагімові. Приклавши праву руку до чола, губи, грудей і, поклонившись нею до землі, привітав «Салам, алейкум!» «Алейкум, салам!» відповів Ібрагим, кланяючи стеж. «Яке велике щастя для мене, мізерного твого слуги, повітати перед моєю домівкою такого достойного гостя і славного побідника Заврів над Дністроєм Леманів! Будь світлом моїх очей та повелителем моїх думок і приказуй, чим в вашій світлості можу служити. Веди мене, пашо, до своєї домівки. Не пристої так достойним правовірним розмовляти в присутності черні». Ібрагім поглянув на пашу Грізна, а цей волів краще під землю провалитися. «Пропав я, – подумав, – може він мені вже і шовко, і шнурок привіз відразу?» Пішли мовчки у конак. І паша повів Ібрагіма в гостину кімнату. «Слава Аллахові!» – сказав Ібрагім, війшовши сюди. Гостинна кімната була пишна, прибрана і застелена дорогими турецькими килимами. «Позволь мені, достойний гостю і великий витязю, позамітати чолом порох того місця, на якому зволиш ласкаво сісти. Твоя побіда над шайтанами-козаками притьмарила своєю світлістю проміння сонця». Посідали зараз на низеньких сафах. Ібрагім дивив суворо паша плесного руки, і зараз відчинились двері, і два черномазі хлопчики внесли на підносі чарки з кавою, солодощі та велику общеську люльку за обіжки церковної кадельниці з двома бурштинами чубуками. Перше обговоримо діло», – заговорив суворий Ібрагім, а після – гостина. Паша задрижав. Йому здавалося, що шовкий шнурок вже його шию душить. «Називаєш мене, пашо що, витязем з Дністрового лимана, а я спитаю тебе, чому не поділив ти зі мною тієї слави? Ваша милість, поступаєш так, що мусиш стягнути на себе гнів нашого пана і повелителя Падишаха. Він світло світлостей, син сонця, пан цілого світу, зірниця і розум усіх правовірних». «Ставляє на важних місцях свого безмежного царства, своїх урядовців, не на те, щоб вони ледачили і не пильнували свого уряду. Ваша милість, поставлений пашею на тім важнім місці, головно на те, щоб пильнував і не перепускав шайтанів-козаків на море». Перед кількома днями вони таки туди перейшли без пересходи, а ваша милість тоді в гаремі женихався. І ти тоді веселився, коли варна горіла і правовірних мордовано, і тоді ти, ледачий, не рушився, як приказано тобі від мене, поспішати на допомогу під лиман. І коли б хлот з Хаджибея не був пору на спів, не були би ми тут сьогодні разом сиділи». Заки його султанський майстат, а тім твоїм злочині довідається, я іменем Падишаха, бодай би Аллах дав йому тисячу літ прожити, арештуй тебе, пашо, і везу в цар город. Паша, почувши такі грізні слова, одну ясну точку бачив у цьому нещасті, а іменно що Падишах ще того всього не знає, і можна буде від біди відкупитись. Я винуватий, ваша милість, а стільки що тоді занедужав і повірив моїм підчиненим переїзду пильнувати, а вони цього не зробили, ще нині прикажу їх повішати. Це, однак, не менше шкоди, яку понесла Велика Порта Отаманська через те недбальство. Обов'язково коменданта є наглядати під владних, і недуга його не виправдає. Я мусив аж з бурга согнатися, щоб обиду на невірних помстити, і сюди трудитися, ваша милість, пригадати його обов'язки. Лагодься, пішов дорогу, завтра вранці відпливаємо. Слава хай буде вашій милості, говорив паша, кланяючись, ваше славне імення буде виписано пламенними буквами у сьомому небі пророка» а на землі останеться вічна дяка вашій милості від усього мусульманського світу. Подяка належиться Аллахеві, не мені, але ваша милість, не заговорюй і будь готовий в дорогу, де тебе жде нагорода постаті шовкового шнурочка». Ібрагім устав і хотів відходити, тоді паша заступив йому дорогу і впав ниць на землю, повзучи до його ніг. «Не губи мене, ваша милість, повік за тебе молитись буду». Молитись, то я сам буду за себе. Молитви не гадяю, Аллах не приймає. Мені того мало, а вашій милості разить шнурок. Паша став стогнати і дрежав, мов лихараці. Я винагороджу всі труди вашої милості. Лише не губіть мене, а рятуй. Я скажу по-нашому, скільки твої труди цінуєш. Скільки твоє життя варте? Тисячу цехінів дам зараз, каже Паша, підводячи очі вгору. «Мало ти цінуєш своє життя. Коли воно так мало варте, то кращий для тебе шнурок. Я ціную його на 15 тисяч». Паша застагнав. «Не маю стільки. Моя позиція тут не така світла, як би все здавалося. Не говори. Те, що ти річно недоплатиш своїм підвладним урядникам високої порти та жовнірам, приносить тобі гарний дохід». «Козаки то тобі також досить підплатили, закити заплющив очі, як перекрадалися». «Нічого, хай мене Аллах б'є, коли брешу. То твоє діло, а мені таки 15 тисяч давай, коли не хочеш за кілька днів помандрувати до Генчене. Ти подумай, що ці гроші не підуть для мене. Треба і великому візирові, і султанським достойникам чимало перекинути, щоб діло зам'яти». Без бакшишу, як знаєш, у нас нічого не робиться. Не можу стільки, стагнав паша, то надійся шовкого шнурочка. Він такий ніжненький, що шиї тобі не подряпає. Змилуйся, не губи мене, дам десять. Ні одного менше, я знаю, хто скільки вартий. Знаю на ваших людей, дам дванадцять. Торгуйся, мов, за козу на базарі, або давай зараз, а ні, то тебе беру на корабель, говорив потворнак Грізна. «Аллах, хай буде мені ласкавий!» – простагнав паша в землі. Взяв ключ і пішов до скрині, що тут стояла, і став вибирати гроші з мішечками. Ібрагім прикликав одного з своїх людей і приказав по-турецьки перечислити гроші та винести на корабель. Це його милість дає до високої порти зібрану дань. «Берегти мені цього скарбу добре», – каже Ібрагім до переодягнених козаків. Козак клонився по-турецькому і мовчки вийшов з грішми. «От бачиш, що можеш», – каже Ібрагім, як козак відійшов. «Коби лише добра воля, з тими грішми прийдеться мені лише твоє діло в царгороді придавити. Моє слово теж багато завважить. Для твого заспокоєння я подам звіт, що я тебе на підмогу зовсім не кликав». Але я ще мушу заслужитися, бо я не хочу остатись на місці, а піти вище. Отож, коли тебе не потребую вже вести в царгород, то я загадав ще одним ділом для високої порти прислужитися. Тепер, коли поталанило знищити козацький флот, хочу доконати решти. Знаю від бранців, що на Варну пішли майже всі козацькі сили. На Січі осталось трохи». Тепер найкраща пора – піти Дніпровим лиманом на Січ і задавити решту. До помочі прикличу татар. Висилаю зараз гінця до Перекопського Мурзи, щоб зібрав усі сили, які має, і йшов до мене. А коли Аллах допоможе мені у цьому благородному ділі, потурнак підвів очі вгору і так завернув, що аж білки попідходили. Тоді не мене, мене ласка падишаха і візирство». Паша дивився на нього з великою злістю і побажав йому зломання шиї на першому ступні. «Тепер слухай мене, Пашо, давай мені всі твої судна, які маєш під мої прикази. Мені треба більше сили на кожний припадок. Козаки множаться, мов саранча, і не знають, скільки їх тепер на Січі може бути. Я, ваша милість, суден дати не можу без приказу з царгорода». «Ні?» – крикнув люто Патурнак. Так добре, я завертаю до царгорода, як задумав перше, але і тебе повезу в кайданах. А мої гроші? Чи тобі заложило, що не чув, що ті гроші, то дань, яку ти для великої порти зібрав і відсилаєш? Я говорив голосно до мого підчиненого, він це засвідкує, де буде треба, коли б тобі захотілося мене оклеветати. Ти не з дурним граєш. Паша побачив, що цього диявола не перехитрить. Хай станеться воля Аллаха. Бери, ваша милість, судна, яких тобі треба. От бачиш, так цього мало. На судна ще була армата, муніція і добра обслуга. Усе має бути ще сьогодні, готове до відпливу. Завтра дуже рано рушаємо. Прикажи поспускати поперечні ланцюги з води, щоб завтра не гаятись. Там ланцюгів нема. Так? то ти навіть і цього не зробив, що старгорода строго було наказано. Вибачай, але таке недбальство мусить бути окремо покаране. До кінь серця ще п'ять тисяч, а то нічого з того не буде. Ти, певно, ланцюги попродав, бо я знаю, що вони тут були. Пропав я, застагнав паша, тепер-то вже менше маю, як убогий Дервіш. Ти ще доробишся, краще бути на часок убогим, мов Дервіш, чим повиснути. Давай гроші. Аша пішов до скрині, хитаючись, мов п'яний, гроші перебрав потурнак і сховав при собі. Тепер, коли ми знову приятелями, так звели принести свіжої кави і чубук. Тепер погостимось. А щоб ти подавився тією кавою, щоб тобі внутрішність спалила, проклинав паша в душі, плескаючи в долоні на службу. Потурнак курив чубук і попивав каву. То розбійник, шайтан, гіяр. Щоб тебе огонь не спалив за життя, Щоб тебе чорт взяв у тім поході, Щоб ти пророка не побачив, Щоб тебе козаки на кіл посадили, Щоб перед тобою райські ворота ніколи не відчинилися. Шельма обдер мене зі шкіри, Він либонь, султанського двора, Бо лише вони так знають лупити, Думав собі паша. Ваша милість, волять мені посвідчити на письмі, Що я видав судна на ваш приказ. Дістанеш до побачення. Вступлю до тебе, вертаючись походу, і привезу тобі в подарунок якийсь десяток здорових бранців. Ваша милість не зволи заночувати під кришою свого невольника? Ні, у вашій милості надто м'яко і вигідно. Боюсь, щоб не заспати, прочим ватажок повинен ночувати між своїм військом. Прощай!» Паша вивів його з почастю і поклонами до воріт «Конаку». Потім прикликав своїх підручних і видав їм потрібні прикази. Коли вже був сам вдарив себе рукою по лобу і каже от дурень з мене, нащо було давати гроші зараз? Він, певно, з цього походу не верне і в'язе собі скрутить, паша бажав йому цього з щирого серця. По виданню приказів Ібрагім став отаманом Очаківського флоту. Війшов на корабель і стрівся зараз Сайдачним та розповів йому все. Сайдачний не міг з дива вийти над проворністю Патурнака. «Це, безперечно, твоє золото», – каже Сайдачний. «Так, воно мені потрібне. Завезу на січ і окуплюся козакам, щоб мені простили. 20 тисяч турецьких золотих цехинів, то вже гостиниць гарний. Ти вже окупився тим, що зробив для козацтва дотепер». Очаківський флот тепер отамане під моєю владою. У лимані я все потоплю, мов котенят. Тобі, отамане, не можна поки що на помість показуватися. Ти лише як смерхнеться. Пішли тих цем, щоб вночі перейшли по під Очаків, поки ми тут дорогу з пристані загатили. Панцюгів нема. За це заплатив мені паша окремо п'ять тисяч».